«Хвилин 15:20, відповіла вона. «Нату довелося його вдарити, щоб виграти мені трохи часу, але, думаю, для історії це навіть краще». Раві замислився на мить. «Так, і, можливо, Макс подумає, що через це вранці у нього страшенний головний біль. А телефон?» «Коннор з Джеймі підклали його трохи до дев'ятої години 40 хвилин. Я одразу після цього зателефонувала Епсу. «А твоє алібі?» Спитав він. Все під контролем, з дев'ятої години сорока однієї хвилини, і аж до півночі купа камер. Мама чула, як я пішла спати. Раві кивнув сам собі, вдивляючись крізь лобове скло на пил у променях фара. Сподіваюся, нам вдалося відтягнути час смерті хоча б на три години. До речі, сказала Піп, дістаючи з рюкзака речі, нам треба швидко повернутися і перевернути його ще раз. Він уже довго лежить на одному боці. Вона витягла жменю латексних рукавичок, передала пару раві, а ще одну свою в'язану шапку. «Дякую», – сказав він, натягуючи шапку, а Піп допомогла йому заховати вибившіся пасма. Потім він зняв фіолетові рукавиці, які носив, і натягнув прозорі рукавички. Це все, що знайшов удома мамині. Він віддав фіолетові рукавиці Піп, яка запхала їх у рюкзак. «Здається, знаю, що подарую їй на день народження». Він завів машину, мотор загуркотів тихо, вібруючи під ногами Піп. «Чорними дорогами поїдемо». «Чорними дорогами», – відповіла Піпа. «Поїхали».